Beno, bata minutuetan e, endaiara begira, e, jarriko gara. Izan ere dakizuenez, ba 2014ko e, martxoan datorren martxoan e, udala uteskundeak edo herriko auteskundeak e, izanen baitira eta horren arira zerrenda berri bat, hain e, zuzen ere ba aurkestera gatu gaurkoan endaia biltzen edo Unipo gendai e, izenekoa eta bertako ordezkarie dau gaurkoan gurekin au guztia aipatzeko Iker Arlizalde dugu, gurean Iker. Kaixo. Ah, bai, honan. Bueno, esan bezala, endaia biltzen, zerrenda berria da, ipatu e, beharra dugu, ba, Iker Elitzalde, ezaguna baita dagoeneko endaian, eta ez zer dela eta zerrenda berri honetan? Bai, bo, horretarazteko, uh, 2018 beraz, uh, ni aur, uh, biharko endaiaren izenean aurkeztu nintzen, uh, eta geroztik, hainbat, uh, feinbilbide bat, uh, eramana izan da, bai endaian eta bai uh, Euskar Herri osoan esango nuke, Ipar Euskal Herria honetan duela urte bat bi urte ezkerti harta abertzaleak ehatse bairen baitan herriko ba, hauteskundeak prestatzen hasi ginen eta eh, endaia biltzen nolo haiit esateko horren ondorioa dugu hendaia. Hau da eh, lortu dugu eh, alde batetik eh, ezkertiak abertzale guztiak biltzea hori bat zuentzat agian ez da berri bat, baina guretzat bai, zenta ba, historikoki, endaian bi, bi bi tendentzia izan dira. Eh? Bata, ba, lehenesten zuena, lehenitzu litik akordioak egitearena, Eta horrela suertatzen zen, historikoki beziki ezkerreko taldean abertzale talde bat uh, sartzen zen, eta best talde batetik ba, zerrenda bat beharrezkoa zela uh, pentsatzen genuenok. Eta orain goan, denak elkarrekin prestatzen ari gira hauteskunde hauek, eta baita ere, jende bat orain arte, ba, etzena sobera inplikatzen herriko uh, uh, politikan edo, edo politikan uh, politikan oro ba, baita ere hurbiltzen ari da ezagutzen baitu bere burua ba, pixkat guk uh, uh, aintzinatzen ditugun hone uh, baloreetan ditugun uh, puntuetan eh sentibilitate guztiak e, bildu izateko endaia biltzen zerr enda honetan ilabeteak dira endaian jendean anitzekin e, biltzena hasi zinetela nolako dinamika eramandu zue orain arte Eta esan bezala pasaden, pasaden urtean, eh, piskat ehatxe bai, bilgaitenekin batean, ba, hainbat bilkura burutzen eh, hasi ginen, lehenik batzuk kolektiboak edo izan ziren, eta ero ja banan-banan asiginen hainbat lajunen eh, gana iristen, eta egia esan eh, nahiko edo oso jertzun ona, ona izan dugu, edo oso erantzun eh, eh, baikorra. Eh? Eben, esan bezala hori izan da, gure lehen lana, E, edo gure lehen asmoa izan da abertzale ezkertiarrak biltzea, baina nahi izan dugu ere aratago joan gure filosofia orokorrarekin ezagutzen diren hainbadagunen gana ere iritsi gira eta haiek ere ba, ba erantzun ba, eman dute eta orain baia eh, azken hilabeteetan, esango eh, nuke, apirila mailatzetik, ba harik girela, gure proiektua lan zen, programa bat lan ere bai, eta baita ere, ba, erriko bozoiek nola, nola ikusten ditugun, e, e, eztabaidatzen da baita zen ere, ba, ba, ba, ze aukerak egon daitezken, eta barreta eta bar luzea. Gokaratuko dugu, joan den ekainean ere aurkezpentsu bat egintzen dutela, e, endaiako portuan, pixkat ba, zerrendaren filosofia hori, aurkezteko asmoz, e, zerrenda ezkertiar, abertzala eta ekologista izan entzela ipatzezen duten, parte hartzailean gero sartuko gera e, hortan e, baina modu batean zein bestean aliketa hendaia gehien eta sentsibitate gehien biltzeko asmoarekin izan ere eh gogoratu beharra dugu Hendaiaren herriaren gaurko gaur egungo errealitatea zein den izan ere benoa politika egintzan gu jenen ez udalgintzan kontuan nahiko hasia dago da Bai eh kontuan hasia da batez ere ikastolaren proiektua maingainan esarri zenetik, eta geroztik udal uh, udaltalde gehiengoan, uh, bat, zatiketan abarmena da, uh, horren adibidearkia izan dugu azkenengo herriko kontsailuan, ez dakit sekuluan gertatu den, sekulan gertatu den, uh, den bat, gehiengoaren taldetik, Laula laulagunek galdera ireki baten egitea kontsailuaren bukaeran. Hori normaleki oposizioko autetxeak egiten dute, beraz horrek irudikatzen du, hor eta handia dagoela eh, gehiengoaren taldean, baina nik dut eh, endaiako jendartea beste zerbait galde egiten duela. Galde egiten duela, bapiskat, arazoen aintzinean, Ba, konponbide batzuk edo soluzio batzuk ekartzearena, eta ez beti e, irudi azken iaetetan ikusten ari giren irudi zatiketa irudi hori e, azken finean irudi kaskarra ez duena autetxien lana goraipatzen e, justuki badelari gainera politikeriko alako urruntze bat, e, jendea nahiko edo biziki eh, aspertua da olako jokal moldeekin. Eh, azken finean, ematen du bakotsa bere interesari begira dagoela, eh, interes orokorrari begira egon hortez. Pero azbo, gu horretan ez dugu, eh, dugu bate egiten eh, ikuspegi hoiekin. 2000 sortzian, bazen olako... Uh, Kotxiren kontrako, kotxesen harren kontrako uh, ba, batuketa baten uh, egin beharra, ikusi dugu zerreman duen, eta orain, garaian, garaian, uh, kotxeren kontra ziren hoiek, ba, gaur egun, hauzapezaren uh, kontrako kanpaina baten sartuak uh, dira, beraz bo, uh, ematen du, batzuk, behar dutela beti norbaitukan, hor uh, jomugan, baina, bueno, hori eien, uh, eien egiteko moldeak dira, eta ez dira bat ere gureak. hala, e, hendaia biltzenetik, eh, hendaia bueno, kudeatzeko, eraikitzeko beste eredu bat e, proposatu nahi duzue. bereziki hendaiaren e, beharrei nolabait ere ikuspegi sozialetik begiratuta, ezta. Bai, ben guren badugu noski ikuspegi orokorra, baina iruditzen zaigu momentu honetan, e, ikuspegi sozial hori bere biziko garrantzia hartzen ari da. Gero eta gehiende geio E, zailtasunak ditu illaite bukaerara iristeko, beraz horreri hoiei begira jarri nahi duju eta hortarako ba baditugu bi bi, uh, bi egitasmo, eh? alde batetik auzoetan errotzea benetan, eh? eta jendea gurutzatzea, jendea elgar mintzatzea, artean e, sustatzea elkartasuna eta lotura, eh? hori izango zen auzoetan eta gero badu ju ere bai naikeria Digun gogoeta guztiokiek eh, irikitzeko irikitzeko hendaiaarrei eh, eta elkarte egituratuak diren elkartei. Eta sozial mailan eh, arigira eh, dela, eh, hainbat elkarteekin harremanak egiten, bimia behattzan sosten bat argitaratu zen nun agertzen ziren zebeharrak bat ziren jan, sozial mailan, se constatazioa egiten zen ere, eh? Eta gu hori hartuta ari gira poliki poliki elkarte hoiekin biltzen eta ikusten ea bimia uh, beat city konat zer aldatu den uh -huh. eta aldatu ez diren gauzak nola elkarrekin posible ditugun uh, bideratu eta eta beste ereitu bat uh, mai gain uh, feosatu. Horrialde batetik eta gero ni geituko nuke ere, printzipio orokorretan, korretan, eh? badugu gure zerrenda euskalduna izandena, eh? Edo naidu jo erakutsi guretzat euskal kultura eta eta euskera duen garrantzia herri honetan, herri honen ondare ondareen akusi bat bezala ulertuta, badu jo ere e, ikuspegi solidario bat, eh? Hendaiarren artean berdugu bat egin eta ez batzuk nahi duten bezala satiketak e, edo edo satitze bideak eman, alderantziz berdugu bat egin ziren ejoera bati elkarrekin, egoera honi, elkarrekin aurri nendio gu. Horeetan ere, gure zerren da endaiarra izan da, enda, baina endaiarra beste bi puntuekin lotua, lotua izanik, eh? Aldeatetik, endaiar gisa denak ira endaiarrak, hemen ez da, de endaiar gehio direnak eta beste batzuk gutxiago, eh? ze hori ere, eh, sei urte hauetan, Entzun izan da, eh, bat direla egiazkoen daiarrak eta gezurrezkoak dirudienez, guretzat ez, denak e, komunitate berdineko kidea gira eta denak elkarrekin haintzinat egin bartugu. Eta azkena, irekia eta irekitasun hori, ba, lenoa ipatuduan bezala, eredu parte hartzailearekin batean, nahi dugu, nahi dugu erakutsi, baina baita ere irekitasun hori, agian gurekin euneko eun ados ez direnekin, baita ere presgirela lanean lanean hartzeko. E, Euskara epatzen zuenen, garrantzitsua, egia da, endaia Euskal Herriko irin ahazien artean, berbadan hasien etakoa dela, e, pixka denetari dagoela, baina e, badazter baita eman komuna, berbada jende askoen artean, eta haitzusten ere hori xebera da. Bai, guretzat, Euskara eta, eta Euskal kultura dira hemen, federatzaileenak diren diren kurrraka zen finean. Eta modu horretan nahi ditugu planteatu eta ez beste batzuk hortan ere hizkuntzaren izkuntza, hizkuntza eta eta kultura oroar, hartzen dute zatiktarako zera bezala. Ez gu ez, alderantziz, hau integratzailea izan nahi du gure proiektua integratzailea da, hemen bizi diren guztiak kontutan hartu nahi ditu, bañan ez dugu erez uh, uh, gure nortasunari uko eginen hala goendaiarrak euskaldunak gira eta hortaz uh, arrogira eh uh -huh. e, endaia biltzenen e, zutabe nagusi eta zero hitz egiten ari gara berez la, lauzutabe nagusi bitu baina ezpatu ditugu irizpide edo zerrenda ekologi ekologista ere badela e, e, ekologia eta ekonomiak askotan ez dute bate egiten baina aintzurlarrek endaiarrek endaian bizi eta lan egin al ere bada bada helburu bat Bai, argi da, jakimar da, e ekonomia mailan eskumen hori kendua izan zaigula, irigunerat abian dela, beraz gure asmoa da ere iriguneko, irigune horretan ordezkariak e lortzea, Hortaz, eh, ba, eskualde untako, edo, irigune untako beste abertzaleekin ere lanean ari gira, ari gira, proposamenak eh, lantzen, eh, ekonomia mailan. Guendai buruz eh, ere bai, ari gira lantzen, momentuz eh, lanketan girenez ba, zindugu dena, mai gainean eman, baina e, etorriko da momentuan nun proposamen horiek plazaratuko ditugun, eta eroen guru mena, noski, 2008 hainbat proposamen egin izan ditugu, ez direnak beti onartuak izan, izan ditugu ere pasaiako superportuaren kontrako e, zera horretan ere, ba, gure ekarpenak egin ditugu, herriko etxea engaiatu da horretan guri esker, eta gero E, Lehenoa ipatzen genuen endaiarra, endaiarra da ere guretzat, ba, zuge esan duzun bezala, ingurumenaren zainketa hori e, babestea edo bultzatzea. Hortan e? ere, e, izanen dugu e, osoki e, proposamenak. Gaur egun, guk e, nabarmentzeko bat e, baldin bada, ikusten dugu ba, legarralde zonalde horretan, alako gerriko berde baten egitea. Momentu hontan zonalde hori Rikoetxeak nahi du etxe bizitzarako etxe bizitzei buruz bideratu, baina gu pentsatzen duhu hor gerriko berde baten beharra bada. orain arte lurroiek laborantxari lotuak izan dira, gure ustez hortan atxiki behar dira. Beraz, bo, aukera izanen dugu, bensatzen duk ondoko ia ere sakontzeko uh -huh. gure proposamenak eta arazorik gabe horiek horiek prasaratuko ditugu. Uh -huh. Iker, e, tamalez gaur egun politikan, edo politikari asko gutxenez, edukia baino eduki begira. Lan egiten bute askok eduki eta zari gara. hitz egiten etengabe, e, gauza astraktuak, baina egunerokoan garrantzia e, duten akaitzuznare. Aipatu e, bitugu zutaben agusiak edo, ez dakit e, zehozer e, zintzilik e, utzi dugun, orain arte? Bo, momentuz e, nahi ko uh, itzulea egin dugu. Bai. gero egia da gure, gure filosofian parte hartzea aipatzen dugu hainitz. Bai. Uh, eta parte hartze horretan uh, ikuste dut uh, batzutan azten dugula herritarren parte hartzea da nahi dujula. Mm -hmm. Ikusi dugu hemen hendaian auzo komite batzuk plantan uh, eman direla parte hartzea sustatzeko, baina uh, Uh, urte horietan, ez dugu sobera ikusi edo ulertu, norren parte hartzea sustatu nahi, nahi izan dena. Eta, hain zuzela lezen eta alkarzea da biri parte hartzea aipatzen genuen harik, e, beno, nola bitera aipatu dugu, hainbat jenderekin, e, biltzen haritu e, zaretela hilabetea guetan, eta horrein E, proiektua guztia behar bezala biribiltzeko biltzeko, talik eta ekarpen gehienak biltzeko e, auzotopaketak edo e, antolatuko bituzuela, ez da? Atuzan egunetarako, atuzan asteetarako. Bai, e, ondoko mo, urrian hor bi auzotopaketa e, antolatzen ditugu, bata gertokian bestea arrisabaletan, e, edo orain beko auzoa zoa ditzen den e, hortan. E, Bo, asmoa esan duzun bezala erritarrekin E, alik eta horbilen egotea eta egekitea edo ezagutzea beraiek e, zekezka dituzten eta haien hau zat, ze proposamenak e, dituzten. Zen gu badakigu, e, geltokiko hau zuen, behin baino gehiagotan proposamenak egin, egin izan direla, baina ez dira orain arte bedaren e, entzunak izan eh pasaden asteburuan handik ibiri ginen, ba batzuk banatzen eta bar eta benetan harrigarria eh, za txikimendua duten heiena eh, osoari, eh eta ere eh, ba hola so las, soil batean eh, ordura orden batez zomei bai proposamen ateratzen ziren. Beraz guri hori interesatzen zaigu, eh bien soietan eginen ditugu momentuz Bilantso bat uh, ere eginen dugu, baina gura asmoa litzateke ere hori zabaltzea beste hau zuetara. Gokitara. Hmm, Beno baitzor du hori ekin gara. Urriaren amazazpian, ez da? Baina ziut. <laughs> eta? E... Amazazpian geltokian luixito estatuan. Hori da? Eta urriaren hori talauean eh uh, Arrisiavaletan Bakartxoko ostatuan eta biak uh, atzeko seiterdieta. Bakartxoko ostatu da e, berria, bueno, naino e, berriako ostatua, bai, Belteniako Daniel Ugartebiladar egoko ostatuan ba e, en daia segitu Iker eta hita eingo dugu, eh, aukera izango do batozein ilabeteetan autezkoen da begira noski, e, aukera gehiago izango ditugu. Ba, hontaz eta gehiago eta zere hitz egiteko Iker, miesker. Bai, miesker zuei. Honditzen.